Șapte fix ascultă Radio 21. Vin știrile cu Alexandra Gavrilă bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața, băieți. Cum am fost în weekend? Foarte bine, relaxant așa. Ai fost la femei pe mătasari? Am fost. Și a plăcut? fost drăguț. multă lume. Am băut un smoothie acolo la Doamne, cât de bun a fost. Să... O să povestim ca da, a fost. O să povestim neapărat. Deci, m-am întâlnit cu șrubel la femei în weekend la femei pe mătasari acolo. A, a, am descoperit că nu vând astea bere și am fost niște mici de remedi. Dar o să povestim. A, atenție, stai, lasă-mă să fac o paranteză. Femei pe mătăsare este o manifestare culturală artistică, da? Da, da, da. da. Un prumești. festival... Da, pe strada, în București. pe strada București. bun. Până una data, știrile 29 cu Alexandra Gaviră, te ascultăm. Până dimineața, bine v-am regăsit! Ziua de azi se anunța fi una caldă, dar cu vreme instabilă. Meteorologii prognozează averse pentru regiunile intracarpatice și pentru zonele de munte. În rest, doar pe spații mici va ploua după amiază și de Maximele se vor încadra între 23 și 32 de grade. Cel mai cald va fi pe litoral. Grade multe și în București, la prânz, maxima urcă la 31. Cerul e variabil posibil să deschidem umbrelele norele serie. Acum sunt 17 grade în capitală. Este anchetată moartea unei fetițe de 8 ani care se afla cu părinții la strandul din stațiunea Hunedorană-Gioagiu-Băi. Potrivit martorilor, copilul a fost lovit neintenționat în apă de un altul care sărise de la trambulină. Victima a ieșit singură din apă, dar apoi a devenit inconștientă și nu a răspuns manevrelor de resuscitare. În drum spre spital, fetița a murit. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Mergem mai departe. Polițiștii prahoveni cercetează dacă a fost construit le. Egal, podețul pietonal care s-a prăbușit ieri în Comuna Ploupu pe când membrii unei echipe de campanie electorală încercau să-l traverseze. Zece persoane, între care o femeie însărcinată, au ajuns la spital cu diverse traumatisme. Trei victime au rămas internate. Puntea respectivă era folosită destul de rar de localnici și n-ar fi fost reparată în ultimii ani. După remiza cu Naționala Congoleză, tricolorii au pierdut amicalul cu Ucraina, scor 3-4 în stagiul de pregătire din Italia. Elevii lui Angel Iordanescu au avut o evoluție neconvingătoare, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Mai puțin de două săptămâni au rămas până la startul campionatului european din Franța. Și ultimă informație, întreruptă ieri de ploaie, se reia astăzi, partida dintre Simona Halep și australianca Samantha Stosur din optimile de finală ale turneului de la Roland Garros. În primul set, Românca are 5 la 3. 7 și 3 minute, gata, știrile Bogdan Șrubel și Ionuț sunt alături de voi, ascultați Radio 21. Mulțumim, frumos, mulțumim. Auzi că deja se joacă, nu? E deja primul set? Da. Bun. Ce Dar facem, ce? câștigăm? Nu, nu, -a, a jucat, se reia partida Se va relua A, și se reia de la setul set ăsta? Da, da, da, De la jumatea meciului, da a, Ce facem, ce câștigăm, adică, ce ziceți? Păi, 5-3, facem 6 șase... Nu cred că e pe serva ei Acum facem un 6-4 frumos primul set Analiza pe meci de tenis Cu un șurubel <sus> <sus> I se mai spune, nu are nicio treabă <sus> între prieteni. Bine, mulțumim frumos, Alexandra Drag. Este 7 și 4 minute și avem <sus> de dat cafea Eu credeam că joacă acum la 7 Vă bune, mă gândeam, zic, uite-mă, s-a asta. Și la meslajul <laughs> ăsta. Ce provocare avem azi, băieți? Avem una simplă astăzi. Mm. Și foarte, foarte drăguță Da, avem una simplă și drăguță o facem pe aia cu programul motivațional. Să mas. frumos. Pentru... Sau ne gândim, mai avem 3 minute oricum. Hați vedem, Poate te gândești la motivele pentru care iubești să mergi la muncă și în câteva minute poți câștiga cafea pentru o lună întreagă. Bună dimineața. Dimineața în mare fel. Awesome! La Radio 201. Are... He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can never let me in. miles me homesick for the real. I'm a real estate guess. He probably still don't me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell, to burn when I'm not. Then you're by yourself, by the. End. I'm a matter from heaven We all gotta get fed Can let me know I'm one day Can't let me in your head I'm not here to make a deal But it's praise that I get You ain't got know heart, free boy I finished with you, yeah, now Can you feel the one yeah As my kiss goes down, you like some sweet alcohol That I'm coming from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 Divineața, 77 minute Avem cafea pentru o lună întreagă Și nu ne place cu ea în studio vrem Avem să o dăm. și n a adus și tu una aici N-ai fierci tu un ibric să faci tu Pe păi dute, hai Nu avem ce, a ce să la facem las. cu ea Mulțumim prietenilor de la Jardin du Cafe Pentru că ne-au oferit această cafea Pe care noi vă oferim vouă 0372069699 Este luni dimineață, vrem Să facem un program motivațional ad hoc Așa brusc, să izbucnim în motivaționale Vrem să ne spui de ce iubești la muncă mersul la muncă de ce dar iubești treaba asta cu munca? Nu așa oricum, aș vrea ca oamenii să fie implicați Vreau să-i văd mulțumiți De faptul că se ducați la muncă Vreau să-i văd fericiți că Ui, se ducați la muncă De ce n-ai fi mulțumit? Păi exact, exact, Nu ai așteptat tot weekendul Să faci asta? Exact, -ai, dar, aștept... e frustrant cât stai, zici Mamă, e sâmbătă că mai am până luni Nu abia aștept să-ți vezi, colegi, să vezi colegii Auzi. Nu, -aș așa faci put... tu nu te duci la magazin și faci intervenții Da, avem uh, un kilogram Porun. de prune <laughs> 2 kg de roșii, urmează Ionuţi, 2 kg de cartofi. Eu nu nu așa sună un om de dată. Alina! Da, da. Neața, neața De unde ești? Din jibaou. Din de unde? Din jibaou. ia zine, ești bucuroasă că te mergi la muncă? Bineînțeles. E dă nu, un motiv, două acolo. Bă, oric, că place ce fac? Ce faci? Am... Niște piese pentru Pentru avioane Ia auzi La fel tata lui Bogdan În industria, acolo, ce piese mai exact? A, așa cum se numesc, sper nu știu Da, bun Dar e bine că le faci Dar ești, ești cumva lui Bogdan? Nu <laughs> ești Bogdan Așa, bun <laughs> Și Al doilea colegii Mă înțeleg foarte bine cu ei Sunt, Sunt distractivi? Da Da, nu știi cum se numesc piesele alea Că vorbești cu colegii toată ziua <laughs> <laughs> Bine, mai un pic acolo Să vedem și pe altcineva, nu? Da, măsurăm cu ent entuziasm Metrul, să vedem care e cel mai entuziast Om ah, okay. de, pe, de pe telefon Stai puțin acolo, Alina, să mai testăm și altă linie Mai exact Îl te testăm și pe Paul din Timișoara Neața, Paul Până dimineața. Neața, de ce ești zi, bucuros că mergi la muncă? Păi, cafea gratis, în primul rând. Așa. Și... Am cu colegii. Adică? Ce faci? Adică... Vă cafea. puneți pasă de dinți pe clanță? Nu. Stau la cafea. A, A stă la cafea, A. la șuieta de așa, discutați. Ce subiect crezi că o să discuți prima dată când ajungi la muncă? Hai ca ai o grămadă ce l-am avut săptămâna trecută Aaa, oh, ce frumos <fie> Ia, o spune, m-aș întinde și eu la o cafea cu tine Să-mi povestești Un de pentru toate pauzele Bun, bine, Paul, stai puțin pe, pe linia acolo Vreți să mai încercăm un telefon Da, și să ne vreau, un dintre ele? vreau pe cineva super entuziast Uite, o să încercăm la Constanța La Nicoleta, să vedem Alo, bună dimineața Bună dimineața Zine Nicoleta, de ce te bucuri tu că mergi la muncă azi? Păi îmi place să, să socializez așa? În primul rând da. Și să vă revoază colegii De fiecare dată Mă, da, așa de mult vă iubiți colegii și la muncă Vă scoateți ochii și vă, vă goliți Bidoanele de apă unul celuilalt E ceva nu, incredibil Nu, nu, nu chiar <laughs> Îmi place să glumesc Și să uh, știu fiecăruia Cum i-a fost ziua atât. Am înțeles, bine, bine. Ne bucurăm, ne bucuram, ne bucuram uh, foarte mult uh, de prezența unul altruia. Bine, stai puțin acolo, Nicoleta, rămâi pe fir. Băieții, avem o sarcină dificilă. Da, destul de dificilă. O nu singur azi. ia premiul dintre asumptători. Am tători, văzut la entuziasm, m-a dat pe spate, mi s-a și scaunul. Care va să zică? <laughs> Alina, Paul sau Nicoleta? <laughs> da, o să, eu o să merg pe Alina, Alina că face piese de avion și nu știe, nu știe cum se numesc. <laughs> Și eu, mă gândeam am fost Alina și tu? Alina, voi vota, da. O premiem pe Alina? Da. Hai să premiem pe Alina atunci dă mi e cafea, Alina? Da, da. Mă da cât de entuziasm, n-am văzut. Băi, temă. deci n-ai cum lunea nu mai cum... Nu, fii atent, Alina, nu că nu-ți dau cafeau, așa, efectiv. stai puțin. Deci, Alina, ai câștigat cafea pentru o lună întreagă la Radio 21. Mulțumesc. Deci nu poate, efectiv. Mai încercăm o dată. Alina! Alina! Ești cu noi? Ai câștigat cafea pentru o lună, Alina! N -am, n -am, da. efectiv, -am, nu uh, am cu cine. Uh. Deci nu poate să se bucure, Alina, Cred că e mult prea dimineața. Stai puțin pe fir acolo.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 Profită din plin de ofertele Metro. Între 28 mai și 1 iunie te așteptăm cu oferte incredibile. Ai până la 50% discount la toată gama de jocuri și jucării. Oferte valabile în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Metro. Împreună de 20 de ani. Astăzi discutăm despre albirea dinților. Să auzim părerea ascultătorilor. Mi-am dorit mereu dinți mai albi. Care este sfatul stomatologului? Expertul nostru este aici să vă răspundă la întrebări. Mulți pacienți îmi pun întrebări pe această temă. Uneori, albirea dinților poate afecta smalțul. De aceea, pentru dinți mai albi există la Calut White and Repair. La Calut White and Repair albește dinții, repară și protejează smalțul. Eu recomand pacienților mei la Calut White and Repair. La Calut, eficiență dovedită clinic. La Emax sunt zilele electrocasnicelor. Profit acum de reducerile de până la 30% la electrocasnicele indesit și hotpoint. Cumpără cuptor incorporabil Hotpoint din inox antiaprentă cu autocurățare catalitică, grill, rotisor și 5 ani garanție la doar 1219 lei. EMAG. Online va fi simplu.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 Hai, hai să-ți dau un pont. Vara asta, mărul este aliatul tău. Pe lângă multe alte efecte benefice, consumul de mere îi protejează pe cei dragi și de efectele nocive ale razelor ultraviolete. Pentru încă un motiv să mănânci un măr pe zi, la piața Lidl ai mere roșii platou la 2,22 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 De fiecare dată aceeași poveste. Pete galbene pe bluzele preferate din cauza transpirației. Până când am cumpărat din farmacie Block. Acum e atât de ușor. Folosesc Block o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare. Block, Nu mai transpira deloc.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 See you walking around like it's a funeral Not so serious, girl, why those feet cold We just getting started to Liptoe, tiptoe, ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece, uh, you should be rolling me, you should be rolling me, ah, uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, talk to me baby and they aveți grijă că e serioasă treaba laică, like săr. Un tânăr de 19 ani a furat un autobuz din stație. Wow! To Toată s-a întâmplat la Ploiești. Autobuzul a fost, și-anume, sustrați sustraț dintr-o stație Și plimbarea n-a durat foarte mult Pentru că șoferul de 19 ani a pierdut controlul volanului Și a lovit mai multe parapete Oh, ce frumos! frumos. Da. Poate șoferul ce făcea? Lăsase tot chei în... Băi, ce... lasă-mă, că ajungem și la șofer Dar care-i treaba? Deci, practic, ce s-a întâmplat acolo cu șoferul ăsta? A fost în felul următor Băi, 2016 un autobuz Un parapet Un singur câștigător A câștigat parapetul pentru cei care scuriau. Ah, Asta era, o, era așa, ca un fel de pariu personal ăsta știi să vadă ce se întâmplă dacă intră în parapet Bă, da, poate a fost visul tânărului ăstuia Să e șofer de autobus. Poate el a vrut să, să conducă oamenii acolo unde trebuie. Poate a vrut să îi ducă la muncă. Știi că și eu m-am gândit la unde. Bă, și vrea și un autobus să mă duc așa cu el, să duc oameni la muncă. Uite, revenind la șoferul autobusului că zicea Ionus ce făcea, Bă, omul a lăsat și căcheia în contact, s-a dat jos să bea o cafea și s-a gândit că nu o să... Ce se poate întâmpla? O să muncească cineva în locul lui? Da, deci tu, de exemplu, e. când ești în studion, cui tragi, dai drumul la câini <laughs> Să nu facă cineva emisiune în locul tău Să tanti tantirodici, să facă intervenții Da, da, mă, ești, da. da ci Că pe șofer l-a sancționat conducerea Băi, uh, foarte bine, nu stiu dacă ați văzut, a, a circulat și un clip pe net în weekendul ăsta Cu ce se numește când ești șofer de autobuz, dar pariuri is live are oprit autobuzul cu toți oamenii înăuntru și a și a pus un bilet Lasă-mă, <gătă -mă> o să discutăm și despre asta <gătă -mă> Da, e tare normal. Dar pe mine mă interanjează no. că la a sancționat conducerea pe șoferul ăsta, știi? Oamenii zic n-au fost, uh, fost nemulțumiți de faptul că a fost furat autobuzul Ei au fost nemulțumiți de faptul că autobuzul n-a oprit în stațiile în care trebuia să o oprească deci, hoțul n-a știut că ăla e un 331, nu un 282 Și <gătă -mă> <Dai> nu-ți seama? <gătă -mă> în mare fel la radio 12 1 26 de minute și la Radio 21. Bună dimineața ascultătorilor. Bună dimineața Beatricei. Bună dimineața. Nu, no, ce faci tu? Nu no, bine. Nu, no, bravo. e pregătit? Da. Te-ai odihnit în weekend? Nu prea. Ai, ai fost și tu la femei pe mântăsari? Nu. A ai fost ratineta. tatineta? Fost cu tatineta? Da. Care pe trotineta că... pe mătăsari? Nu avei cum asta vreau să, zic. -aveai cum să mergi pe mătăsari cu, cu niciun jos. mijloc de tracțiune pentru că era full. Full toată strada aia. N-aveai loc să un ac. Bravo. Uh, ai, ai mers cu trotineta. Ah, de mai zis tu că ai făcut zita mai... Expediția. Da. Deci fiți de atenți cât a mers Beatriz pe trotineta. Da, până la mare. De la... Din Vitan. Din Vitan, mm -hmm. așa. Până la herestru. Deci, Lasă-mă telefonul. Din vitan până la Herastră, tu auzi? Bra asta înseamnă vitan unirii, unirii, victorii, <sus> victorie aviatorilor. Gata, am înțeles. Ce vorbești, mă, am făcut tot orașul pentru tine, te-ai făcut pit stop la, la final să schimbă rățile alea, nu? Au foc. Bravo Beatrice, ai făcut piciorul frumos. Bravo, fetiță. Mulțumesc. Hai să extragem și zodi, să facem horoscop. Varsator Ce zici aici? Nativii acestei zodii vor începe săptămâna cu dreptul Abia apoi se vor încălța cu stând Super First is first E bine Hai. că știți de la noi asta Următoarea zodie Ce zice? Gemeni mm, Gemeni Astrele Astăzi Astrele îți recomandă să bei 2 litri de apă Fiindcă atunci când auzi de muncă Îți vine să fugi mâncând pământul <laughs> Și intră pământul foarte bine Cu un pahar de apă <laughs> Bun Și a treia zodie? Fecioară Fecioară Ochii o să-ți lăcrimeze Mâinile o să-ți tremure Și o să ai un nod în gât. Din de la ora 20, în Bahar, viață furată, pe canalul cu telenovela turcești. <laughs> Dimineața în mare fel. Right now la radio 21. Astăzi, la scurtul zilei, pe 21, ne-am gândit să vă aducem o listă cu chestii de care nu te mai saturi niciodată Ai vrea să le ai până la sfârșitul timpului <laughs> Cum ar fi bomboane cu miez de ciocolată în toate culorile pământului Oh my God! Nu există niciodată prea multe 2. Masaj relaxant cu uleiuri de levă și ylang-ylang să nu te prind că te oprești 3. Eu nu m-aș mai satura niciodată de o zi de-aia Leneșă de vară în vamă Când ai impresia că și timpul și-a luat concediu. pe pune. nici valurile nu mai pleacă De pe plaja vine valul Se așează frumos pe Jesus long, se întinde Își ia o bere, se uită în zare și zice Lasă, boss, că plec mai pe seară La ce să mă agit acum? Fac spume degeaba 4. Piesa aia De la Benny Hill, care e funny, efectiv De fiecare dată Aaaa! Zi <laughs> Scurtul zilei. Oh, hey, la EMAX sunt zilele electrocasnicelor Profit acum de reducerile De până la 45% La electrocasnicele Bosch Cumpără combina frigorifică Bosch Capacitate 309 litri clasă A++ Și 5 ani garanție La doar 1499 lei Bosch, tehnică pentru viață Online va fi venus. Va!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 Citiți cu atenție prospectul S-Line System, silueta perfectă la orice vârstă Hei, hai să-ți dau un pont. Vara e ușor să fie rou. Trebuie doar să ai mereu înghețată în congelator. Nu se știe niciodată când cineva își scapă înghețata pe jos sau îți mai cere una. Așa că fii pregătit să-i faci ziua mai bună cu o porție nouă. Evită drama înghețatei. La Lidl ai gelatelii batoane de înghețată 5 bucăți la doar 6,29 lei și gelatelii înghețată biscuiți 4 bucăți la doar 5,59 lei. Lidl, merit să fii surprins. Multe dintre clientele mele se plâng de probleme repetate și frecvente cauzate de bătături și călcâie crăpate. În calitate de specialist, acum pot recomanda soluția profesională pentru rezolvarea acestora. La Bobel. La Bobel este o cremă inovatoare, disponibilă doar în farmacii, împotriva bătăturilor și pielii crăpate a picioarelor. Eficiența La Bobel este dovedită atât de studiile clinice realizate în Germania, cât și de milioanele de clienți mulțumiți. Numele meu este Irina Nicolae și datorită experienței mele profesionale, vă recomand cu încredere La Bobel.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 La magazinul Ikea te așteaptă o vară plină de surprize. La cumpărături de minim 1000 de lei din departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de sufragerie, membrii Ikea Family primesc un card cadou în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă.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 O viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Excuse me, attention everyone. 21. Back, Back to the music. apoi la hituri. Radio 21. Portocaliu e pe bune. Radio 21. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down.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 Și 41 de minute Vorbim uh, rapid despre vreme La Radio 21, hai să trecem și prin subiectul ăsta În linii mari rubel până câștile că facem microfonie uh, Veștile despre vreme sunt ok E ok, uita treaba, o să atingem vreo 32 de grade Celsius astăzi în lunca Dunării. Da, asta e ok, eu se păi foarte bine. Da, și vom atinge 23 de grade la mare. E ok, față de cât de urât a fost în păi ultima Mai bine vreme. mergem toți în lunca Dunării să facem baie. <laughs> ne așteptăm ca vremea să devină și instabilă, totuși. Prin regiunile iau păsta. Intracarpatice. Mai și mm. la nu, aș fi văzut o pe mine spânând Intracarpatice la ora 7.40. Nu, te-aș fi văzut spânând Intracarpatice nici la covrigi, <laughs> sincer. În uh, regiunile Intracarpatice și la munte. În orări temporare accentuate și averse, uh, o să fie și niște fulgere pe pe acolo. Vremea se menține caldă și în București, cer variabil în orări temporare spre seară, maximă pe la 30 de grade. Ce tare! Cred că o scot pe filmea în mânecă scurtă pentru prima dată. E a costum de bai Din o <gira> bucata un uh, NPS. I-am luat o pălărie foarte drăguță, dar o să vă povestesc că am fost la magazinul de hăinuță de copii, ca și când ar fi doar unul, și a fost foarte fani ce stand by E dat un tricou și pe din nostru. <giric> Bun. Mixixixixes. Eu nu eu cu sportul cu sport. da. Ce să facem? Bine, a fost un weekend plin de sport Marian Dragulescu a câștigat medalia de argint În finala de la Sol Bravo, Mariane! Sol nu este un oraș Mamă, da. dar nu e, sună rachetă Sol Air. A câștigat la Sol Sol? Da, la europenele de la Berna. La Soare. Artistica. Da. A fost final la Champions League, care a început foarte frumos și furtunos, și după aia s-a spre final. În sensul că s-a diluat. s-a <laughs> da. Să da. nu intru în detalii, deși aș vrea să vorbesc mult despre acest meci. A câștigat în Madrid este. Uh! Are Comunze. 11 ligi ale campionilor. 11 Bă, la... Deci, iată, mă pe scurt. Eu, Eu m-am bucurat, scuza-mă, dar m-am bucurat ca câștigarea a lui nu-mi place de el, zis cum e, Bernie Sanders, cum îl cheamă? Ciolosime, one. Ciolosime, one. Da, da, nu-mi place de el, Așa, nu știu are, are o figură de asta. E un pic și a făcut o chestie urâtă, nu mi-a plăcut. La penaltiu executat de Sergio Ramos, s-a dus și a instigat fanii să-l huiduie ca să rateze. Da. Și e, fix colmea a ratat Juan Perenirul ăla, cum e cheamă. Juan Fran a ratat, da o ăștia seară pe stadionul Real Madrid Că a făcut live pe Facebook Pe canalul Real Madrid CF Făcea prezentatorul Real Madrid are NUNA! Nu 2, no, no. nu 3 Și văcea tot cu el Nu 4, <laughs> nu 5 Nu 6, nu 7 Nu 8 Nu 9 da Nu 10 da Și 11 Ai, nu, ce să multare, nu 12 <laughs> Nu 13 Bun, uh, Simona Halep continuă astăzi meciul întrerupt de la Roland Garros Are 5-3 în uh, 16-i Begu a, a fost eliminată, da Și România a luat-o pe coajă foarte frumos De la Ucraina, cu 4 la 3, Un mai spectaculos Plin de greșeli personale Dar este bine, ne trebuia un duș rece Să ne trezim și noi un pic, acum înainte de euro. Băieții mai pe pă... a, ce mai acum știu Bă, hai să nu ne mai luăm patru goluri când? Hai să nu mai fim și vaiță în apădare Să zică și chinic ești, bă, hai să Dacă e tot în apărare să apăr da, Și, <laughs> și tătărușanu <laughs> la fel Așa da. Bun, bine, mulțumim frumos și unuți M-aș fi, dori -aș, aș fi dorit să zici ceva Aș Hamilton, da, mă rog nu uh, Da, Hamilton a făcut uh, ceva hai. cu weekendul ăsta da, Bun, super, bună adevineață Open, just admit it See I gave you faith, turned your doubt into open Can't deny it Now I'm all alone and my joys turn them open mm -hmm. Tell me Where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now, are you now that I need ya?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 <laughs> where are you now I need you? I need you, the to, I need you, to, I need you, to, I need you to, where are you now I need you? <laughs> <laughs> Ce discuție a prins în studio? normal Este 7.47 de minute Bună dimineața De ce ne-am aprins la discuție? Hai să explicăm Ne-am aprins pentru că ne-am gândit în felul următor Bă, cum ar fi să fie de sex opus? Și ce ar fi mișto la chestia asta? Primul lucru, și cred că ăsta îl gândește cam orice băiat Este că ai vrea să vezi cum este Acum hai să zicem pe bune, Sai sunt. Nu? Adică, da. bine, nu, Bogdan mai puțin Cred că el nu vrea să vadă treaba Stas, el e, el știe asta e cum e, asta e problema Bă, pot să vă zic de start, Că sunteți niște proști Ce nu e chiar așa de tare te spui să în Bogdan Tăspira asta, nu Așa, bun, dar altfel De ce ai vrea să fii de... Ce ți se pare mai interesant în sex obus? Să eu zic să fim uh, gentlemen Să da. solo lăsăm pe Beatrice să ne explice În primul rând de ce i s-ar părea interesant și fie băiat Nu fac. Ia, hai da, eu dacă aș fi băiat N-ar mai trebui să-mi fac griji din, uh, În privința epilatului și a Machiatului Am văzut băieți machiați, uh, am văzut da. băieți epilați Depinde S -s -s -s, dar <gri> Sunt excepții Eu mă epilez Pe bune? Da Ia ridică, ia, ia, ia, ridică. Hai Hai, hai, hai, hai, hai. -a avut E rușine Mai la vara, așa, se epilează Stai A, un pic Ia mai zi A, Așa, nu ar conta cu ce șampon mai scăla Pentru păr deteriorat, pentru păr vopsit Pentru păr creț, bla, bla, bla cum acum contează Există toate șamponurile astea? foarte multe. Șampon oh, pentru păr creț. Ce poate face un șampon pentru păr creț exact. diferit de unul pentru păr drept? Nu știu. Ce, ce face? o un lasă într un anumit Nu, se... nu spală ondulările. Pe păi dacă tu ești <laughs> Dacă tu ești crezi, bine, ce... hai -a să a vedem. Ondurile mă rog. să nu se lasă. Alceva, hai, bine. Așa nu aș mai fi blamată ca șoferiță. Știm cu toții Bogdan. A, femei la volan Eu? Nu, tu știi Doamne, ți vezi și, și ai auzit Am spus de foarte multe ori că sunt mai multe femei Ok la volan decât bărbați dacă faci o medie Dar <laughs> înțeleg unde bați da? Așa, așa. Uh, Nu mi-ar mai lua o oră să ies din casă Pentru că un bărbat uh, e gata În două minute și au un tricou O pereche de jeans și gata uh, ah, Se împică așa o generalizare Eu am plecat și fără jeans la <laughs> <laughs> Bun, am înțeles cam, cam, cam asta e, nu? Da Nu am dacă... un argument A ah. Nu m-ați mai ignorat când vă propun un subiect sau o piesă pe simtina. No, nu, nu, nu, e de, de la... nu, te Stară, nu e de la faptul că ești fat. Doamne, ferește, e de la faptul că nu ai conexiunea bună acasă, nu-ți merge Wi-Fi ăla. Noi nu vedem ce scrie Doamne. acolo pe ceatua de pe messenger. Uh, Zici, Robert, de ce s-a să... prea interesat și fata? Aș vrea să nu mai deschid nicio ușă niciodată, înțelegi? Deci, eu, dacă sunt fata, mă duc la o ușă, că sunt în supermarket, că sunt în scara blocului ori, unde și aștept până vine un bărbat să-mi deschidă. <laughs> Are <laughs> și eu o problemă, Și stau acolo Așa, nu mă mișc de aici <gâng> Înțelegi? N-aș mai plăti la bar în uh, club Poți și simplu, mă duc, mă așez la bar Frumos, picior peste picior, așa și mă uit Și stau și mă uit așa Până Fii apare crezi cine. Că e chiar așa e? Băi, nu, dar mi-au și gine de alea mega lungi Așa de un metru și dau din ele Faci odata cu ele să faci o curântă în... <gâng> <gâng> <gâng> <gâng> mie mi-ar plăcea să fiu și eu curtat <gâng> <gâng> Serios, să mi se unde? <gâng> de ce Să mi se și mi niște flori da, bă, serios, că Eu nu, nu vrei să ieșim la un suc mm, Nu știu scuze am prietena. Băi, aș vrea să pot talk neapărat Că am auzit că evidențiază mult fesierii Da, asta trebuie să ai, știi da. Ca? Da. Da. Te scoate în evidență pe no one ever <laughs> Ce puțin nu băieții uh, Dă-ne da. și nou, pe WhatsApp un răspuns la chestia asta Suntem curioși, de ce ai... s-ar pare interesant Să fi de sex opus uh, WhatsApp-ul nostru este 0734666000 Băgați-ne da. în agenda acolo? Da. Nu răspunde. <laughs> Fraier. Yeah. Băi, uh, sincer cred că m-aș super descurcat să fiu uh, să fiu de sex opus pentru că eu cum fac pipi de jos. Deci <laughs> ar fi același lucru.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 Mang online va simplu. Uncarimea, roșiața și usturimea pot părea nepericuloase la prima vedere, dar pot fi semne ale ciuperci piciorului. Din păcate, putem fi în pericol, mai ales în sezonul cald. Cel mai important este să reacționezi repede și eficient. De aceea eu folosesc Dezarcit. Prefer Dezarcit nu doar pentru eficiența sa și pentru că îndepărtează mirosul neplăcut, dar și pentru forma de prezentare, Spreiul fiind ușor de utilizat. Caută dispozitivul medical Dezarcit în farmacii. Dezarcit. Împotriva ciupercii piciorului.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 grăbește de semaforul e roșu deja Nu pot merge mai repede, am un cărcel. A, cărcel e ros Am avut și eu, în special noaptea Dar în farmacie mi s-a recomandat anticârcel și am uitat de cărcei. Prin compoziția unică și ingredientele atent selecționate Anticârcel elimină crampele musculare Anticârcel este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Anticârcel spune stop cărceilor. La EMAG sunt zilele electrocasnicelor Profit acum de reducerile de până la 25% la incorporabilele Whirlpool Cumpără de pe EMAG, mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool al șaselea simț 10 seturi clasă A++ și cu opțiune de încărcare la jumătate tip multi -zone, La doar 1399 lei Whirlpool.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 Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here I've been working at the convenience store Managed to save us a little bit of money Won't have to drop too far Just cross the border and into the city You and I could both get jobs I'd finally see what it means to be levated You got a fast car So fast enough so we can fly away We're gonna make a decision The tonight I die this way. He Said his body's too old for working. His body's too young and talk like his Mama ran off and left him. She wanted more from life and he could give. It. Said somebody's got to take care of him. So I quit school. That's what I did. I had a lot of fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working in the market as a checkout girl. I don't think it'll so get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter your house I live in the suburb. We're a fast car See fast enough so you can fly away You gotta make a decision Leave tonight, we'll die this way 59 de minute la Radio 21 V-am întrebat mai devreme puțin De ce credeți că ar fi mai interesant Să aveți sexul opus Și pe WhatsApp ne-a scris cineva Eu mi-aș dori să fiu femeie Mai mult decât sunt bărbat Pentru că uh, Femeile trăiesc mai mult Și există un motiv simplu pentru treaba asta Femeile trebuie să termine ce au de spus De aia trăiesc mai <laughs> Asta e motivul pentru care și ar dori un ascultător să fie femeie? Ai că n-am întrebat-o pe uh, Alexandra Gabriel de la știri. Dacă tot a venit în studios, să ne dai neața, Alexandra. Neața. E păi mult mai simplu pentru voi să fiți bărbați. Spre exemplu, la capitolul haine, ați aruncat un tricou, o pereche de pantaloni, ați plecat din casă. Nu mai stați să vă mai faceți unghiile, să vedeți ce culoare trebuie, freza, să vă aranjați. Data eu, eu am crezut întotdeauna că pentru fete este o pasiune asta de a se supraaranja. altă. E o, artă. E, o artă. e pentru toate. Nu e. Chiar eu, de exemplu. Așa. E și un chin. Arta grăbesc, mai e și chin. Mă știți? grăbesc uneori atât de tare încât nici nu mă uit dacă e tricoul ăla, l am luat din Dulap sau din un. Coșu cu dufe. Ei, deci... Bine, uh, portam uh, discuția asta pe WhatsApp. 0734 666 000 Zici o ascultătoare. Mi-ar plăcea să fiu băiat pentru că uh, vara pot, aș putea să port orice, nu mă pipă în parc, nu se holbează nimeni la mine, la piscină n-alunecă niciun sutien. <laughs> da, dar aveți ca pot să rămâi fără boxer. Hai grijă. Bun, este 8 fix. Vinșterile la 21. Neata! De distracție. 21. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Om fix și de 20. Nu te ascultăm! Bine v-am regăsit! Avem o zi caldă, dar cu vreme instabilă. Meteorologii prognozează averse pentru regiunile intracarpatice și pentru zonele de munte. În rest, doar pe spații mici va ploua după amiază și diseară. Maximele se vor încadra între 23 și 32 de grade. Mai răcoare e pe litoral. În București, la prânz, maxima urcă la 31 de grade. Cerul e variabil posibil. Să deschidem umbrelele în serie serii, acum sunt 19 grade în capitală. Începe evaluarea națională pentru elevii de clasa a patra. Prima testare este cea la limba română. Mâine vor fi verificate cunoștințele de matematică. Mergem mai departe. Moștenitor al coroanei britanice Charles revine în România fiind primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Prințul ne-a vizitat țara și anul trecut, fiind un susținător declarat al patrimoniului cultural și al dezvoltării durabile. Continuăm știrile. Experții spanioli spun că au descoperit o modalitate de a demonstra științific dacă doi oameni se iubesc. Și anume camerele termografice, o tehnologie care ar putea completa în curând arsenalul generos de aplicații oferit de telefoanele mobile inteligente. Potrivit specialiștilor de la Universitatea din Granada, omul poate minți în ceea ce privește sentimentele, însă corpul îl va da mereu de gol, susțin psihologii. 60 de voluntari au fost puși să privești. Diverse fotografii. În cazul îndrăgostiților, temperatura corporală a crescut în zona obrajilor, a nasului, a frunții și mâinilor. Experimentul a amintit de așa numitul efect Pinocchio, anume că ne încălzim atunci când spunem o minciună. Iar la sport, Marian Drăgulescu a cucerit două medalii de argint la campionatele europene de gimnastică de la Berna. Românul s-a clasat al doilea în probele de sărituri și sol. Întrucât din palmare se lipsește aurul olimpic, Marian Drăgulescu a revenit în circuitul competițional la 35 de ani pentru a concura la Rio în această vară. 8 și 2 minute, gata știrile, Bogdan Șrubel și Ionuț sunt cu voi, ascultați Radio 21. Mulțumim frumos Alexandra, pentru știri. Cu drag. Am intrat în ora 8 și este ora în care dăm 100 de euro la Panica 21 Rămânesc pe fază Mi asta să-ți pun mâna pe să văd dacă s-a încălzit, dacă minți Nu, no, e ok, e okay chiar, da? chiar dăm 100 de euro Și uh, o să vorbim, continuăm cu ăștia Cu șoferii de autobuz deci, După ce am povestit-o la trecută de un puști care a furat Un autobuz din stație În ploiești, băi avem un șofer de autobuz Din București data asta Care este absolut genial Bună dimineața Stație de, de distracție E radio E 21 Radio 21 Nu am datit cu vorbele Mi-a aflat secret și ca un hoz a intrat sub mea știi de vreme fetele Fetele cu ochetele Nu mai pot da, tu da, sub Supela mea și știi. Eu te rog să nu faci prostii Eu nu-s prost Dar ma tem cumva No, pentru că tu ești superbana la heroine whoop heroine whoop heroine in the mind whoop heroine whoop whoop heroine in the world heroine in the mind ma. maim înzită cu vorbele măskiimbat hotarele ce folos varnele, când este peripit doar cadru cu ochii tăi, fursta până la genunchi și mâineci nu mai stacunți. Ce dragoste ai vrea, dar merul e mușcat și între noi. Hey 7 minute, bună dimineața din studioul Radio 21 Continuăm cu șoferii de autobuz, cu autobuzele cu Epopea de ATB Epopea autobuzelor continuă Un șofer ATB a oprit autobuzul Plin cu călători pentru a pune Un bilet la pariuri Ia yeah! de tare S-a oprit la semafor, a țâșnit din mașină eu cred că s-a dus să facă pariu că se poate întoarce până se face verde. Da, cu cotă 1.20 să se întoarcă. Poate n-a vrut omul să circule tocmai el fără bilet, v-ați gândit la asta? S-a dus să-mi place și el un bilet. Da, ăștia de la RATB n-au rămas uh, complet reci după faza asta, n-au rămas neimpresionați. Deci înțeleg că l-au pus șofer pe 4.42. Acum... E schema de preferată de joc Da, e... l-ar fi pus pe 3-5-2, dar era luat Și acum e șofer pe 4-4-2 Cred că e și schema lui neapuiu Bă -a Sincer, ați văzut vreodată bord de autobuz? Am stat acolo în o dată lângă șofer Și m-am uitat, bă, zici că la păcănele bordul ăla Vorbesc serios, deci cum apas ei acolo N-are cum să nu-ți facă poftă, știi, când apeși Bam, s-a deschis ușa din spate Bam, ușa din față Bam, toate trei ușile a ieșit special aici, nebun? <ră>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 La EMAG sunt zilele electrocasnicelor. Profită de reducerile de până la 40% la electrocasnicele mici Philips. Acum poți avea espresorul Super Automat Philips, putere 1400W, rușnice ceramice, carafă de lapte și dispozitiv spumare la doar 1145 lei. EMAG online va fi simplu!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 Până în 31 mai, te așteptăm cu oferte incredibile! Ai 5% discount la toată gama de articole Fine Life. Oferte valabilă în limita stocului disponibil. Exclus zahăr și ulei. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Metro. Împreună de 20 de ani.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 La Emag sunt zilele electrocasnicelor Profit acum de reducerile de până la 25% la incorporabilele Whirlpool. Cumpără de pe Emag mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool al 6 simț 10 seturi clasă A++ și cu opțiune de încărcare la jumătate tip MultiZone la doar 1399 lei. Whirlpool. Sensing the difference. Emag. Back. Back to the music. You know what time it is. Veniți pregătiți cu cele mai tari hituri! Radio 21 Măcar o șoaptă să-mi spună noapte bună din nou. Nu, no, nu pot să-l n-am somt deloc. Nu, no, nu pot să-l n-am somt deloc. Și parcă vor să-mi facă mie în ciudă În cerc să adorm, dar știu că nu pot Fără să fie ea să-mi spună noapte bună Nu, nu pot să rata N-am son Deloc. Nu, nu pot să rata N-am son They Că te pot atinge, Nu îmi vorbești, dați tot să lăsați un comentariu și apac, 14 minute, am ajuns la piesa pe e piesa care zidică toată Săptămâna, de fapt, e piesa care te face să te simți Mai bine la muncă astăzi, vine de la Drake Este practic noul hotline Bling, este noul Quad Quad -work, work Este noul ce vreți voi, se numește One Dance și ar trebui să o auzim și noi Vrei să faci un dan special pe piesa asta? Da, aș vrea să facem uh, Un challenge care se primă momentul ăsta pe internet Se numește The Running Man Challenge O să-l vedeți uh, probabil uh, Și pe Facebook 21, dacă băieții sunt de acord Sunteți de acord să încercăm? No. Eu <laughs> nu sunt <Ionut>, entuziasm Nu, nu, nu, te mai rugat cu dansurile Cu astea, că eu nu mă pristim Băi băiatule, este Bine. foarte mișto Hai să dăm la muzică pe hall Ieșim și facem treaba asta uh, Postăm totul pe Facebook 21 Și încercați și voi la munca astăzi Piesa pe simțite la Radio 21 dimineața în fel. Drake, One Dance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 One more time before I go, I powers I was taking a hold on me I need a one dance, got an Hennessy in my hand One more time before I go, I powers I was taking a hold on me Cause if you're down, I'll take it slow, make you lose control, wait. Well Drake, yeah. One Dance, piesa pe simțite astăzi la Radio 21 Am încercat să dansăm de Running Man Challenge, băieții încă nu vor O să rog pe Beatrice totuși să posteze în știrea cu piesa pe simțite și un clip de pe net cu de Running Man Challenge Sa vedeți dansul ăsta, este ca și cum ai alerga pe loc, așa că mai face joc de glezne Dar vă explicăm noi Până în alta... Este ora 8 și 22 și... de minute fix Am stat să, să reseteze Când etabă. puteai să zici 21 la fel 8 eu, la și 22 de minute fix Din momentul ăsta 10 minute la dispoziție Să dai SMS la 1721 Cu textul PANICA21 Poți să te înscrii la concurs în felul ăsta Poți să o faci și pe radio21.ro Mai târziu softul nostru amestecă Înscrii și extrage Doi ascultători care se luptă în direct Cel care își păstrează calmul Pune mâna pe 100 de euro Dimineața mare fel Wake up! La Radio 21 Hai, hai, hai. Te hai, să ne luăm puțin aici Că e discuția noastră clasică De la 8 și 20, 8 și jumătate uh, Pentru că în momentul acesta în anul 2016 Un om de ăsta modern Are de făcut o alegere foarte grea Și foarte importantă în viața lui În 2016, un adult trebuie să aleagă Între casă, familie și carieră Slash job Și mi se pare normal că va alege cariera A... Pentru că asta e epoca în care trăim Și mi se pare normal că omul ăsta Să aleagă familia Pentru că Cel care are familie Se descurcă bine și la job Deci dacă ți iese cu șefii de acasă O să o și cu cei de la muncă Bă, băiatul. E un exercițiu Uite-te la mine un pic, uite-te la mine, ca om. Eu nu sunt în stare să-mi aduc aminte unde am pus cheile. Tu crezi că eu o să pot să am grijă de o familie până la 35-40 de ani? Nu, frate, mai bine mă țin de o carieră. Întâi cresc eu, pe mine, personal, înțelegi? Sper deci, asta e vorba. O să te afunzi atât de tare în cariera asta despre care vorbești, încât atunci când o să ai familie o să vorbești cu soția ta cum vorbesc ăștia la radio, adică noi. adică... Da, dragă soție, este 7.35 de minute Încă o zi frumoasă și în difuzoare Din nou cea mai tare muzică uh, Apropo, am lăsat în chiuvetă câteva Farfurimuri, dar să aveți o excelentă Nu e ok, nu okay. Nu okay. idiot Bă, sincer, aș vrea Să-mi testez abilitățile de cap de familie Pe niște subalterni mai întâi Știi, și abia apoi să am copiii mei Pe care să fiu uh, Capul familiei, pe care să fiu responsabil Eu vreau întâi să fiu strigat, boss, boss, și după aia tati-tati. Aolo, mai nevoie cu bus și rubel. Maică, la bătrânețe, nor să-ți aducă sub un pahar cu apă și rubel. trezește-te la realitate. O nu cu apă. O cu apă. O cu apă, supă. Frate, gata, argumentul suprem. Mm -hmm. Și cu asta te las în pace. Eu cred că familia vine după ce ți-ai pus pe picioare o carieră și ai o stabilitate financiară. Sincer, n-aș vrea să fiu în situația în care dacă faci la micul poet să iau scute să-i întorc pe partea altă, ca să economisesc. Înțelegi? 069 699 În câteva minute ne spui ce alegi tu în viața asta. Cariera?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 you It's <laughs> And you, girl, you and me Chop it to the floor and me see your energy Because me not play, no, identity. What is the thing you ever make me feel way, girl Free! Cause anytime you whine and catch it This is pull it up and put it for repeat, girl up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar in my pocket Cause nothing in this world ain't more than what you want I don't need no mind You want more than diamond, more than gold As long as I can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 Hai să vedem ce gândește România În 2016 ce alegi? Cariera sau familia? Către ce te duci mai puternic, pe ce te axezi? Daului, e 2016? E 2016 Și eu sunt de părere că dacă toate sunt bune acasă Și familia e în regulă și ești mulțumit din punctul la de vedere O să performezi altfel și la job și în cariera ta și vorbea zice că nu, domne, că întâi faci carieră Și dacă ți iese cum trebuie și simți că poți Atunci îți întemeiezi și familia Se pare normal Eu nu aș putea să încep Băi, o familie Să știu că n-am bani puși deoparte Că n-am casă cumpărată pe numele meu Că n-am totul făcut Deci dacă stai așa, cum gândești tu n nu să-ți să întemeiezi o, o familie niciodată Păi lasă-mă să mă ocup de job deci N-o să simți niciodată că gata Din momentul ăsta sunt super bine Never ever Tu-ți dai seama că s putea să fiu șeful tău la un moment dat? A, ăla, asta ca să se întemeie Ca da, că tu te ocupi de familia Acum de chestii, lasă că eu te sap Tu nu știi că eu te sap. Eu vorbesc cu conducerea mea dar Bogdan nu are timp El e acasă da, o, Nu e niciodată fiți. aici, e numai cu fetița lui Lăsați că fac eu, dați-mi mie, dați -mi mie Hai să vedem, 0372069699 Laura, bună dimineața Bună dimineața Câți ne? e? Bogdan, aici sunt cu tine 22 Mulțumesc! No! Bine. Uite, om la început de drum care știe importanța familiei da, în ecuație. Da, exact. Te-ai căsătorit deja, Laura? Încă nu, dar urmează. Și El știe. familia până în alte. El știe că urmează? <laughs> da, știe. știe. Bravo, felicitări, Laura. That's the spirit. Bine. Bine. pop. mersi că ne-ai sunat. Hai să vorbim și cu Cristina, Ne-ați neața Cristina. Bună dimineața. Te ascultăm. Vreau să vă zic că, nu știu, sunt de acord cu amândoi În sensul că eu am o fetiță care are 7 ani, am 33 de ani Mulțumesc, ține -te. Mulțumesc la fel și voi și sunt manager pe unei echipe de vreo 30 de persoane Da, nu e ok, că tu ai o bucată de creier în plus, ai reușit să le faci pe amândouă <laughs> Ideea e că m-am grăbit puțin, important este să mă încercați cât de cât, să faceți și copii și să mantineați familia cât mai devreme undeva până în 25 de ani și apoi aveți timp să le îmbinați frumos mândouă, eu așa zic. Ia ce frumos! Uite, 33 de ani ai zis, copilul are 7 ani, exact. deci tu, practic, pe la vârsta mea ai făcut copil, 26 de ani. Asta, exact. Bine așa. că, așa că sunteți voi din tineri și frumos! Ce frumos! Te pupam, mulțumim că ne-ai sunat, Mersi, Cristina! Mersi, o zi frumoasă, vă pup! Pa, pa, pa! Deci... Uh... Doi la zero deci crân. a început cu familia, da? E 2 la 0. Și hai să întrebăm și un ascultător, uite, la fel pe Gabi, odată. Neața Gabi. Salut, Hai, Salut. Gabi, cu realismul Băi, ce să zic, eu zic tot pe Că merg ambele făcute În același timp Eu am un băiețel de un an Și să o trăiasc. carieră frumoasă Zic, am 32 de ani, deci tot e în regulă Aș dacă sunt cu fiecare, deci Da, fiecare da. da, Până la urmă În viața asta dacă... Păi bune, ce-ți se pare mai important Ia uite și cum A, fiata, tine. ce -ți se pare mai important de realizat în viața asta Să ajungi, nu știu, manager de la o companie de top Sau să fii ok cu familia Nu mai întoarce cuvinte Cred că cel mai frumos de realizat este să fii fericit Dacă ești fericit cu ambele, e perfect Băi, nu se pune vot ăsta, mă, mai iau un vot Este vot blanc ăsta E vot blanc, să știi Bine, mersi că n-ai sunat, Gabi Nu se pune la nimeni, 2 la 0 în continuare, Uite, o să-l întrebăm și pe Dragoș Neața, Dragoș Neața, băieți Ascultăm Uh, uite, eu uh, sunt în București, am 26 de ani. Mulțumesc. Și, mulțumesc. Și sunt cu Șurubel în dimineața asta. Ești oh! un om care ține la carieră mai întâi și abia apoi o familie când ești în siguranță, cumva, nu? E, exact. Și uite, eu sunt într-o relație de 6 ani și, și prietena mea gândește la fel. Deci ne intelegem foarte bine pe subiectul Să Nu avem niciun gând de familie nicăieri în termenul aparent. Depinde Ia. acum, e șefata ta? E și șefa ta. <laughs> e, da, da, tot. Doar acasă. <laughs> bine, Ia. deci ești cu șurubel, am înțeles. 2 la 1, merci de la, sau doi la, doi? Doi la E 2 la 1 sau de la 2? 2 la 1. 2 la 1, a mai zis cu mine. Și vreau să o întrebăm și pe Ana Maria, repede. Neata? Bună dimineața. Ia zine. Eu am familie, pentru că dacă vrei după carieră poți să ai patru de ani și să mai ce do dorești tu. Wow. Și este 3 la 1 pentru familie. Mulțumim frumos, Ana Maria la revedere. Te păpăm să ai o zi frumoasă ca tine, așa, și ca toți oamenii care au votat cu familie. <laughs> Băi băieți, ca să vă împac, eu să fie ok, hmm? îți faci o trupă de rap, Ei, pui numele la familia și ai și carieră și familie. Și și familie.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 La EMAG sunt zilele electrocasnicelor. Profit acum de reducerile de până la 30% la electrocasnicele Indesit și Hotpoint. Cumpără cuptor încorporabil Hotpoint din inox antiaprentă cu autocurățare catalitică, gril, rotisor și 5 ani garanție la doar 1219 lei. EMAG. Online va fi simplu.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 cu un pas mai aproape de Lenovo. La EMAG ai până la 35% reducere la laptopuri, desktopuri, tablete, telefoane și periferice Lenovo. Comanda acum de pe EMAG laptopul Lenovo pe 300 cu procesor Intel Core i3 Skylake, hard disk de 1 terabyte și placă video dedicată de 2 GB, la doar 1499,99 lei. EMAG!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 Pasiunea întâlnește performanța. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio Radio 21 De minute, este luni Asta înseamnă că am avut cu toții un weekend Mai da, reușit da. Mai puțin reușit, depinde de cazul fiecare Am avut cu toții un weekend, asta e sigur. Dar un weekend am avut, da Și ce am făcut în weekend este foarte drăguț Pentru că, uite, de exemplu Eu am fost la un magazin de hainute pentru copii Fetița mea având 10 luni În momentul ăsta Adică mâine Mâine are 10 luni Așa. Și am dus să cumpăr niște hainute cu Alexandra Cu nevasta a, ne-am pe magazin, hmm -hmm. am luat o pălărioară, am luat niște sândăluți, niște chestii de astea de vară, ne-am dus la casă, le-am pus acolo pe teșghia și a început uh, fatea să le scăneze. T -t -t -t. Și la un moment dat Alexandra, nu știu de unde a luat gea, lângă casă, sunt șosetele alea mereu, știi? Există rafturile alea cu șosete. Da. Cu... Și a luat o pereche de balerini și în ultima clipă, bam, mi a aruncat așa pe masă acolo. Și m-am uitat la balerinie și zic, mă Alexandra, dar balerinii ăștia au, au mărimea 35%. Am stat ceva în trafic, asta mică <laughs> ne are Fimea 35 pe bun are la picior am, da, am pe Dacă în De la Victoriei Da, m-am gândit că am venit pe acolo, prin centru zic Mă, cât am stat, ești da, bun. Dar de ai fapt, fapt. au și șosete pentru oameni mari la copii Bun. I know that. Tot în weekend eu și cu Ionuț Am fost la Comic Con Am avut acolo standul 10 lucruri Pentru cei care nu știu Comic Con este întâlnirea pasionaților De de desenate, jocuri și seriale Și uh, cum am reprezentat 10 lucruri Este serialul nostru de pe YouTube Da, am făcut cănuțe Le-am adus și colegilor mei Am, adus, am văzut cănuțe, Cu ce cana mea vrei? Mulțumim frumos. Plăcere cu plăcere. Am, Am avut un a... stand frumos cu niște materiale promoționale, niște căni pictate handmade, niște artă da, grafică. asta da, a stat acolo de tot weekendul asta, nu? Da. De dimineața până seară. Da. Cât entuziasm, câtă bucurie. Bă, ne-am jucat cu oamenii. Ce? Vorbește. A, a fost frumos. Ne-am jucat Pi Face Challenge, ne-am umplut de frișcă pe acolo. Ne-am jucat FIFA. Nu ne-a bătut nimeni la FIFA. Deci am avut, da, trebuia să facem scrieri toată ziua Și la 6 jucam o oră FIFA cu primele 6 echipe înscrise Și nu ne-a bătut nimeni să ne ia Și dacă ne câștiga câștigai premii de la stand Dar nu a reușit a, nimeni Ați făcut orice numai să nu ia nimeni un premiu. Am jucat de împreună, până, eu, pe Ionuț la... Da, bine că ați fost voi doi la Comic Con Dar m-am întâlnit și eu cu șurubel în weekend M-am întâlnit cu șurubel la femei Pe Mătăsari Uhum. Este un festival foarte hipsteresc Așa și drăguț, mama, a fost plin Deci plin, plin în weekendul ăsta în București Acolo a fost full. Da, Foarte multe standuri de artă Este un festival care transmite un mesaj Pentru egalitate de drepturi Un festival foarte tare A avut și un concert Al uh, cântăreței Acuanaru. Acuanaru Acuanaru, da Sună toate, ciudat suna pentru cei spune. care nu o cunosc Dar credeți-mă, este extrem de talentată, E un Loren Hill al 2016 Faza care e? La acest femeie pe mătăsar n avea voie să intri cu alcool, cu băutură Am încercat să cumpărăm o bere în sensul ăsta Nu exista Și am văzut că e un butic Undeva în capul străzii Și ne-am gândit logic? Hai până la butic să ne luăm o bere, nu? Ok când ne-am întors cu Berica la noi uh, Nici măcar, era un radler Când ne-am întors nici nu bele, exact. Am uh, constatat că erau niște jandarmi Care stăteau în capetele străzilor Ce oamenii oamenii să-i verifice Și am zis, mamă, Rubel tocmai am pierdut 10 lei e. <laughs> Doar că nu, am fost niște mici rebeli Am pus dozele în... Rubel poartă man în general Da, am o gentuță și am pus ele două radlere în Manpurse și am trecut pe lângă securitatea aia, discutând aprins despre ceva complet random. Habar n-am niciunul, nu în despre ce vorbesc. Știi ce bune e chestia asta, când treci pe lângă jandar să vorbești despre ceva să pare că ești aprins, sau nu te mai deranjează? Da, ne-au lăsat în pace, că păream serios și uite așa, nu! Am securat radlerul, nu nici măcar l-am buit până la urmă. Pe nici pentru noi, cum era pentru fete. Da, da, nu l-am mai bun nimeni. Da, așa, ne-am simțit niște mici derbedei. Voi să nu faceți așa ceva acasă. 8,44 minute, scrie nece ai făcut în weekend pe WhatsApp 07 34 66 Vreau o melodie drăguță. Uite, vrei să-ți dau un play, să-mi zici dacă e ok? Ia ce I want just in timber like that, that fuck you. But that's a un smiley, Da come on, mulțumesc hmm I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone Dăm o de euro la panica imediat Sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body But when it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You on like the way we rock it So don't stop it.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 In the air it's in, my blood it's rushing, rushing on I don't need no reason, don't need, don't need control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it, it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come on, rock the way we rock it So don't stop, not, not, not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 Yeah, uh -oh. yeah. yeah. I, can't stop I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I could creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all the things I shouldn't do But you dance, dance So, so keep dancing 48 de minute, stați liniștiți Noi, ba e Ba da, e chiar Panica21 Dacă te-ai înscris prin SMS la 1721, Atunci s-ar putea să fii printre Norocoșii aleși de softul nostru La Panica21 Sunt bipolar, da, acum mă bucur Acum nu, pentru că Pe telefon se află asta, Diana, bună Diana, ce faci? Bună dimineața, uite, îmi beam cafea, și așteptam să intru în legătură cu voi Nu mai sunai odată, și Nu mai sunam o dată, tu te așteptai de când te-ai înscris și cum, prin SMS sau uh, prin uh, site www.radio21.ro? Nu, prin SMS astăzi dimineață. Ia uzi ce bani <laughs> Da, e, tariful este normal, deci ai dat o căruță de 7 euro sau cât Așa, bine, pe linia 2 se află Emilia Bună, Emilia mm. Bună dimineața! Ce faci? Și tu ne așteptai? Da, eram prins în facturi la muncă A, Deja de la muncă mă Altceva! Vrei Mama, să curtigi? A plătit cineva ceva luni? Nu e bine Dacă plătești luni, ai ban bani toată săptămâna Deci nu știu, cu facturile. Da. Bun, bine, vreți să ne facturezi și 900 de euro astăzi, presupun <laughs> Da? Bine, hai să vedem știi regulile fetelor? Da, da, da. Perfect, așa zic eu mereu. Începe Panica 21 cu Diana. 3, 2, 1, start. 3, 2, 1, Diana, cum se mai numește tenisul de masă? 4. Diana, în ce țară găsim Valea Regilor? 4. Diana, câte cărți sunt într-un pachet de cărți de joc? 54. Diana, care a fost prima pasă de folosită de om ca poștaș? Poți să repeti? a fost prima pasăre folosită de om ca poștași. Emilia, câte nări are un struț? Două. Diana, câți ani sunt în zece decenii? O sută. Emilia, în ce țară se află turnul FL? Paris, uh, Franța. Uh, Diana, ce culoare are cutia neagră a avioanelor? Roșu. <laughs> nu e ros E roșie e, e postocalie Ce oh, mi-a plăcut? Roș. Dar mi-a plăcut asta Ros A postocie-a frumos Foarte tare E postocalie, da Dar de ce roșie sau de ce roz? Știam ca este o culoare țipătoare. E o culoare țipătoare. Portocal da. e pe bune cu cutia neagră. Da, portocalii. ca să poată fi văzută. Oricum, fericită Diana. Te-ai descurcat foarte bine, dar, din păcate, așa a fost să fie... Panii astăzi! Merg! care! Emilia! Bravo, Emilia! Mulțumesc, mulțumesc! Deci am <laughs> făcut ceva astăzi. Ai 100 de euro la 21, facem panica 21 și mâine înscrie-te atunci când au semnalul de concurs.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 I'm not letting go Put your hands in the air If you love me tonight This is crazy right now Take it back, back And Radio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 Nobody by my side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 Yeah, you love messing with my head. Sometimes I think that you not even upset. One day me no even talking to you, next day watch me call you. One minute you hit me, then the next you want me put it on ya. Make it up to me, baby. I make you happy in the bed, but girl, it's so much better anytime I get you mad. Yeah. Why you so wicked and done bad? Attitude makes me wanna bend you over my legs. Yeah. scream man yelling their own down. Sometimes you love me, sometimes you're coming for my head. Yeah. We are wicked, the old tone. fighting like teenagers all over again. Let me scream, and then I threaten it, I'm gonna leave you. out. Then we get back to. Make it up to me, baby I'll make it up to you, baby come de distracție 21 este ora nouă, fix ascult Radio 21 La fel face și colega noastră Alexandra Gavrilă Dar pe deasupra A mai aduce și știrile Bună dimineața Alexandra! Bună dimineața! Să pe tine! Bine v-am regăsit! Vreme caldă, dar instabilă Vor fi averse azi în regiunile intracarpatice Și la munte Maximele se vor încadra între 23 și 32 de grade Pe litoral e ceva mai răcoare Vară în toată regula în București Unde se vor înregistra 31 de grade Celsius La prânz, cerul e acum variabil Posibil să deschidem umbre din a doua parte a zilei, momentan se înregistrează 23 de grade în capitală. Dosar penal după accidentul aviatic produs sâmbătă pe aerodromul Vădeni, în apropiere de Brăila. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați verifică circumstanțele în care pilotul Molto planului a fost grav rănit după ce s-a prăbușit cu aparatul. El a vrut să mai facă încă un zbor după eveniment, dar a ratat aterizarea și s-a prăbușit pe un drum județean din apropiere. Continuăm știrile. Trei restaurante din centrul capitalei au fost închise temporar și alte 26 au fost amendate de Protecția Consumatorului. Este vorba despre shawermeri, dar și despre restaurante cu specific arabesc și asiatic. Inspectorii au descoperit că se foloseau ingrediente expirate sau ținute în condiții improprii. Ouăle erau ținute la temperatura camerei și nu existau termometre care să măsoare temperatura din spațiile frigorifice. Bucătarii nu aveau un grafic de refolosire a uleiului Astfel s-au retras 185 de kilograme de carne și produse din carne. Amenzile aplicate însumează 147.000 de lei. Astăzi încep înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului. Candidații își pot depune fișele până vineri. Examenul maturității ia startul pe 13 iunie. Profesorii însă amenință cu boicotul. Noi negocieri salariale sunt programate astăzi. Și o ultimă informație din sport. CSMS și a câștigat play ul ligii întâi. Conduși până în minutul 82, moldovenii au egalat și au înscris golul victoriei pe finalul întâlnirii cu Poli Timișoara pentru a afla dacă va prinde un loc în preliminariile Europa League, CSMS Iași așteaptă verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv în cazul lui Dinamo, care a cerut drept de participare, deși s-a aflat în insolvență. Tot ieri CSU Craiova a învins petrolul ploiești cu 2 la 0. Acestea au fost știrile Sunteți în stație de distracție Ascultați dimineața în mare fel Mulțumim frumos Alexandra Dăm imnul Euro 2016 Că tot să se să înceapă Ascultăm chiar acum și revenim. Bună dimineața! ca nu mai am răbdare, mai e mult până începe Când pleci șurubel la Paris? Pe nouă. pe nouă Pe 9 mai e puțin <gântu -i> Pana atunci, este 9 și 7 minute Și asta înseamnă că Ionuț este pregătit pentru Ascultătorul pe vers Tu vădbești pregătit, serios, ai 2 3 microfoane La care vădbești? Păi se filmează și vrea să apară în cadru și microfonul bun Mai bine să fim siguri decât să ne pară rău Ionuț ah, Bogdan Bună dimineața, sunteți la Radio 21. La ascultătorul pe vers 0372069699. Sună și ghicește ce piesă a tradus băiatul ăsta astăzi și poți câștiga un power bank. Adică, ce e un power bank, întrebați. Vă spun eu, o baterie externă pentru telefonul mobil celular. Da, Nu o să gătesc toată ziua, nu sunt mama ta. Nu o să-ți spăl vasele Nu sunt mamițica ta Nu sunt mama ta, băiete Nu sunt mamițica ta Când o să te adun și tu, Și Robel, nu sunt mama ta Nu sunt mamițica ta Nu, nu, nu sunt mamițica ta Nu mai fi plăcut Hai sus, trezește-te Hai să ajungem la muncă la timp, Robel, Hai să o lăsăm mai moale cu jocurile pe calculator Lucrurile o să se schimbe pe aici, pe aici Final Gata, da, gata. pe aici, pe aici. <laughs> să te Ok, bine. O să pentru că ai fost uh, artist și astăzi. 0372069699. Ce piesă a tradus Ionuț? Asta e întrebarea. Cine ne ia powerbank-ul astăzi te-a întrebare Atenție, nu e dar cu șurubel în vățu, nu cred că este o piesă în care cineva ai a cântat despre tu. mine, nu? Ai fi vrut tu să să cânte despre tine Hai să vedem despre cine este vorba. La telefon este Alexandra Neața Bună dimineața! Zine, Alexandra, ce piesă avem azi la ascultătorul pe vers? Uh, Jennifer Lopez de Mama Uouh, Deci despre mine cânta Jennifer Lopez Frumos! Bine tu, Alexandra, te-ai prins repede Piesa e nouă, când ai apucat să o înveți? Uh, am o memorie ieșită din comun Ceea ce primește versurile pieselor în general Ce auzi? Mai știi ceva? De la mafia, știi ceva? Hai cântă-ne și nou Nu, dar nu ne cânta Hai să recităm doar ceva de la mafia, te rog Hai recităm. Nu Nu puneți presiune, tu ne vă rog Hai un 2 și 3 de 0, hai că știu tu coștii pe drost Deci cum era aia cu După blocurile gri Suntem noi majoritatea Sunt mai înalte la șosea să nu se vadă. I know să se rad. vadă foame. Aveți că știe. Ce tare bine. Alexandra a câștigat un power bank pentru oamenii care se întreabă cum sună Jennifer Lopez when your mama. Pui, uit așa. Why should Mama, așa mi-imaginez acum. -mi cum când Jennifer Lopez ședă Bun, Alexandra să rămâi puțin pe linie acolo, da? Îți okay, mulțumim, n-am vrut să punem presiune <laughs> ba, ba, ba, ba. <laughs>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 To the music. All, know what time it is. all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, while well I ain't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 And if you that still minute dimineața în mare fel la Radio 21 Stai așa, stai așa că nu, chestia asta mi se pare de pe altă planetă Fiți atenți aici, s-a deschis la București pe data de 27 mai, adică vineri Primul cinematograf acvatic din România yeah, Ce înseamnă? De... Ce-ți exprimă? Ce, ce ți spune-mi că îmi spunem țin respirația că este clar sub apă sau ce? Este E o piscină Tu stai practic în piscină și te uiți la film ai... Dacă nu știi să înnoți Orice film ai vedea, tot rămâi Deci asta poți să zic mă. de la bun început Ionuț, acum poți să vezi și tu titanic cu mă Și nu o să mai vadă toată lumea Că plângi și zici că e de la apă Ne-a niște de noi Iertați <laughs> te am mai spus că eu n-am plâns datita tita Am plâns la ap da? La, la da, animația la, la început, nu? La început la up? Da, mamă, la început rău de tot Nu stiu ce m-a afectat <laughs> Maxim da, lăsați Bă, dar la Titanic stai un pic, îți face apă mai rece în piscină Ca să simți și tu ca Jack atunci când se duce Băi, da, cred că e nevoie de niște reguli stricte la film aici De în primul rând să nu vii cu telefonul la tine Dar e bine că nu e mai sună la telefonul în timpul filmului Asta e mișto Și o să fie probabil semnal din ăla sonor cu Pe durata filmului vă rugăm nu faceți tumbe și nu mai plescăiți cu papucii prin sală Mama, deci cum sunt ăștia Șlapiește! Da, la cinematograf. ăsta, a asta. Sună tot asta, fiadă. Știi cum? Nu, deci să se la cinematograf să facă cineva așa în timpul filmului cu șlapii, nu, nu. Cred oh, că o, Dar ce se poate mânca la, dacă mergi la un spectacol? Păi, da, da, astea, fructe de mare, ce e prins pe acolo? ce de noi? Pești? Îți prinzi singur peștii? Da, păi, frigi în fac... sos de <laughs> brânză dulce. n <Nachosuzi? laughs> Portocaliu e pe bune Radio 21 Yeah, you never said a word You didn't send me no letter și 23 de minute. Ești pe Radio 21 la dimineața în fel. Hai să vorbim un pic despre cei mai bogați copii din lumea asta, zice un articol. Sunt carismatici, mereu în centrul atenției și au în conturi sute de milioane de euro. Ce vorbești, mă? pe primul loc... Dar nu, stai că nu zic acum. Hai să o luăm uh, să creștem de la locul 3. Nu, nu sunt să, să crezi câți la de pe locul 1. Da, păi ăla e fix despre el. O să da. vorbim. Este... Hai, hai, să, hai să începem cu locul 3. Hai să facem cu... Nu vrem să facem așa cu tensiune, cu așa. Să creștem ușor ușor. Bine. Deci putem să începem de exemplu cu Suri Cruz, Suri Cruz, care este fata lui Tom Cruz. Și care are în conturi 250 de milioane de euro Da, probabil super mega greu munciți La fabrica de păpuși <laughs> Mamă, este ce mi se pare tare În caz că nu știați că căsu, adică Tom Cruise, a angajat O o de asta bună, care nu are voie Să folosească negații În preajma fetiței lui Dar nu are voie să zică cu nu, nimic cu nu ce se întâmplă atunci când ea n-are voie să facă ceva, mă întreb? Deci îi spune, ai voie să faci altceva decât faci acum, să știi? <laughs> Sau cum, cum, e foarte greu să nu negi nimic în... Dacă vei să-i spui, nu mânca aia, cum îi spui? Mănâncă în orice altceva în secunda asta. <laughs> și gata, ai dat-o pe pozitiv. Așa, tot în lista asta este și Jaden Smith, care este băiatul lui uh, Will Smith și care are, mă și el vreo 10 milioane de euro. Bine, la vârsta lui cam slăboț. adică Bă, el a, e și aproape adolescent. Un, și un cont de Twitter de murițare are. Da? Că, da? Da, niște inepții... De, pe bune, adică da, de da, rău? da. Vă rog să vă uitați, da, niște din astea. Bă, asta e un pic totuși, omul face hip-hop, la fel ca taica, a jucat în filme. Da, scuză mă de curiozitate, dacă nu era băiatul lui Will Smith, îl lua cineva într-un rol principal, să, Bruce e... să facă 4 milioane de euro din karate kid? just asking. Se Să știi că e mișto. Bine, e hai mișto, să mergem. Dar nu pot să-mi că a făcut-o el așa. Hai, hai să mergem la locul 1. Bun, locul 1, sine Șrubel. Este prințul George, fiul cel mare ale, uh, William și lui Kate Middleton. Hai că deja știți despre cine vorbim. E cel mai fotografiat copil al Marii Britanii. Și are o avere de peste un miliard de, miliard de euro. euro. Băi, și deci, Astea sunt alocațiile adunate pe un an pentru aproape 4 milioane jumate de copii din România. Știți ce ar trebui să facem? Am putea? Fiți atenți. Ideea, gata. M-a lovit un moment de scripire. Hai să punem mână de la mână românii, două locații așa, din banii noștri, să adunăm milioane de oameni bani, să-i donăm unui copil din România ca să fie mai bogat decât uh, Prințul George. Păi cine fac pe noi este din Marea Britanie? Păi, da. Nu vă supărați, dar noi avem un copil mai bogat. Îl avem, nu? Îl avem, nu? Avem un copil mai bogat? Da, decât da urmă, și nu știi? Da, nu pot să Adrian! Cred. Copilul minune! luat, Da, uh, Băi! Ce-au făcut ăștia, mă? Deci stai. Mai avem voie 3 secunde de manelez. 1, 2... Bun, deci are mulți bani, dar uite pe cine. Are mulți bani, dar nu îndeamnă la o, la o cheltuire responsabilă. Toți banii mei dau pe femei. Nu! Adrian, nu! Ține investește de... un fond de investiții, ceva imobiliar pe termen lung, în opere de artă. Vino la mine ca ți fac eu niște consiliere financiară. E super distractiv la petreceri, eu nu-ți crede. <laughs> <laughs> e sufletul petreceri. 9 și 27 de minute avem și noi copiii noștri cu bani, dar acum vorbim despre Ina, care nu mai e copil. Are bani și In the summer, you can come and meet me. We can fall in love. Take me to the sea. Take me to the sun. Just a little secret, no one needs to know. Oh, rendezvous. Oh baby, me and you, we're gonna have a little rendezvous We're gonna keep it a menage I do The way you love me gave me déjà vu When I get the feeling, real in the summer You can come and meet me, we can fall in love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 O, oh, mă,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 Aaaa, ah, să nu te prind că te oprești 3. Eu nu m-aș mai satura niciodată de o zi de-aia leneșă de vară în vamă Când ai impresia că și timpul și-a luat concediu pe bune, nici valurile nu mai pleacă de pe plaja aia Vine valul, se așează frumos pe jeslong, se întinde, își ia o bele, se uită în zare și zice Lasă, boss, că plec mai pe sear. La ce să mă agit acum? Fac spume degeaba 4. Piesa aia de la Penny Hill, care e funny, efectiv, de fiecare dată Aaaa! <laughs> <Păsta ce> zi... <laughs> Scurtul zilei <laughs> cauzele retenției de apă în organism pot fi multe.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 Acum poți avea espresorul Super Automat Philips, putere 1400W, râșnițe ceramice, cărafă de lapte și dispozitiv spumare la doar 1145 lei. EMAG Online va fi simplu! Mâncărimea, roșiața și usturimea pot părea nepericuloase la prima vedere, dar pot fi semne ale ciupercii piciorului. Din păcate putem fi în pericol, mai ales în sezonul cald.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 Caută dispozitivul medical Dezarcit în farmacii. Dezarcit. Împotriva ciuperci piciorului. Stikis revin la Lidl cu chef de fotbal! Vin în perioada 30 mai 26 iunie la Lidl, cumpără în valoare de minimum 50 de lei și primești automat una dintre cele 25 de figurine stickers cu care îți vei face o super echipă. Iați albumul pentru colecționat și distrează-te cu aplicația gratuită Stickies Cup. Lidl. merit să fii surprins! Ești cu un pas mai aproape de Lenovo. La eMAG ai până la 35% reducere la laptopuri, desktopuri, tablete, telefoane și periferice Lenovo. Comandă acum de pe eMAG laptopul Lenovo IdeaPad 300 cu procesor Intel Core i3 Skylake, hard disk de 1 terabyte și placă video dedicate de 2GB la doar 1499,99 lei. EMAG. Grăbește-te, semaforul e roșu deja. Nu pot merge mai repede, am un cârcel. Ah, cârcel dule ros. Am avut și eu, în special noaptea, dar în farmacie mi s-a recomandat anticărcel și am de cărcei. Prin compoziția unică și ingrediente atent selecționate, anti elimina elimină crampele musculare. anti este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. anti spune stop cărceilor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 Estrapa! Plața România se relansează cu o premieră. Superconcert în aer liber, deliria și-așa într-o formă nebuna, nebuna, nebuna. Se întâmplă vineri, 3 iunie, în parcarea Plața România de la 9 seara. Pentru viața viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de apă. Să nu. Ba...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 17 iși la Radio 21 Este luni, astăzi, deci uh, Avem niște motivaționale, cred Pe șurubel tocmai l-am trezit Deci era, totale liniștit cu perna Când aude de Ce deci, să mă mai motivez astăzi, nu mai vreau nimic Cum mai, mă? mă, trebuie să dăm energie Gata, bine, noi. gata, m-am trezit, dar nu, punem o melodie specifică Dăm ceva frumos, dăm niște Asta alegem un instrument nu, Stai, ți dau pe la cu... Dar nu da pian. Ce vezi, să no, pian? Nu, nu, nu dau pian. Îți dau mai frumos de atât. Vreau yeah. să-ți dau cu atmosfera de dimineață. E ok? Da, nu e nou. Este... Da. -mi și ripele. Claud. Este... Dă-mi și niște căști. și remețat care, atenție, ar trebui să vedeți doarme pe un birou Dar doarme pe... Da. Deci, e prea luni de dimineață. Trebuie să vă motivăm, iar motivaționale vin de la colega noastră Beatrice. Beatriz, ești pregătită să citești, să ne dai izvoc. Prima motivațională de astăzi, hai să începem cu... Tine, Beatriz <gântuiesc> Mulțumesc Dacă planul A nu merge, stai liniștit Alfabetul mai are 30 de litere Bă, zice, dacă ajungi pe la planul F de, e Da, la la lasă, două Trebuie să știi și să pierzi în viața lasă Adică motivațional, no. motivațional dacă, Știi vorba aia, dacă te da fără pe ușă, intri pe geam? Da Alfabetul are 30 de litere, dar mai apoi este alfabetul chinezesc. <laughs> e bune, dacă ajungi la planul țin, ar putea să-ți meargă. Așa. Bun, următoarea motivațională. Hai, să vă facem să fiți în forță astăzi la muncă. Oprește-te din a-ți dori ceva. Începe, începi să faci al cel ceva. Bă, dar eu nu știu să-mi fac Ești cu Antonia, tine. că mi-aș face. Sincer. <laughs> Pe păi bune, așa. așa Next, ultima motivațională de azi cei mult strică Muncește până când idolii tăi devin rivalii tăi păi, dacă nu-ți iese măcar în într-un comentariu <laughs> pe Facebook Anonim <laughs> și a fost dimineața în mare fel Cu Bogdan și șurubel.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 47 de minute, Andreea Remețani Este deja în studiu, e Să înceapă munca lunea asta, nu știu ca niciodată wow. Ce se întâmplă cu tine, Remede, ești așa entuziasmată wow. Bine, wow. Simți că vine vacanța, ușor, ușor, e aproape vară Și pentru că de obicei Pe o considerăm colegă O considerăm fată hey. Mai are și hey. momente în care e băiat pe bune băiețoasă. Deci chiar are, e foarte băiețoasă Ne-am gândit să discutăm cu ea Cinci replici pe care nu trebuie să le folosești Niciodată într-o relație mm, Și anume wow. Când te vei apuca să speli vasele? Ce să-mi spun asta mie cineva? Asta nu e o chestie pe care nu trebuie -o să folosești nu o folosești. E normal. Deci, în loc de întrebare asta, trebuie să folosești. Ai spălat cumva vasele? Nu, nu, nu, nu, nu. No. Nu, trebuie să mergi cu uh, expresia aia foarte șmechieda. Vasele alea nu se spală niciodată singure. <laughs> nu, dragii mei, niciodată nu aduceți vorba despre vase, pentru că acolo unde vă stau capul, Vă va sta și piciodul Așa. Să tău. Okay. Vă va sta și piciodul de socil. <laughs> mai bine ardeți-o umil și spălați voi vasele ca să fie totul bine. Nu presupune nu este mașina automată de spălat vase? Așa, bravo. Asta este un mit. Nu e o mătut. Toate trebuie să le pui exact. acolo să dai jegul exact. de pe exact. ele. Eu nu înțeleg. Nu, nu, nu știe Bogdan că e date. Nu, nu trebuie. Eu n-am mai spălat vase de un an de zile și atât de bine. Nu am nici Teoretic trebuie. faptul că le-ai pus acolo șapte pe două butoane se numește că le-ai Păi, bine, mam, păi dacă stai să așa și spăl, spăl și rufe, nu? Dacă stau să Bun, hai, a doua replică pe care să nu o într-o relație. Te, te comporti? Hai, lasă-mă -mi pe mine să o zic. Exact ca mama ta. Eu sunt la căsătorit. Nu, tu, deci e dreptul meu să o bine. Te comporti exact ca mama ta. Mai bine să te comporti ca mama ta decât să arăți ca ea. <rători> <rători> ok. okay. Hai să mergem mai departe la următoarea Bun. Mamă, mamă. Wow. A treia. Te consideri mai bun decât ceilalți? te mm? mm? ai zis vă dat asta? Nu. Te consider, te consider mai bun decât ceilalți? Nu. Da, dar fără eu ăla. Te consider mai bun decât ceilalți. Te consider? Te consider da, mai bun. Da, da, da. bun. Arăt bine? Întrebarea asta, ai pus-o vă dată? Da, arăt bine și mă iubești. Mă iubești? Mă iubești? Dar acum, dar acum o mai Așa că Doamne, ferește, răspunsul este da Următoarea întrebare e, de ce? <laughs> e ușir întreagă de te în Nu se mai termină Dar știți care este uh, secretul unei căsnicii fericite? Mm -hmm. Să-i spui că arată bine chiar dacă ea arată ca un autobuz da, Ca un autobuz da, în da. stație da. Nu, da. știi, știi care e faza? Dacă am învățat ceva până acum într-o relație Este că dacă îți dorești complimente așa? De la soț sau de la soție nu nu întrebi sau nu-l întrebi Arăt bine Să-i spui arăt groaznic Și de acolo Aaaa. se construiește totul Cu doamne iubi, cum să vorbește așa despre tine? Arăt superb și ai obținut ce ai vrut Nu no, frate, nu. asta cu arăt bine Trebuie să nu fie niciodată o întrebare Pe mine când mă întreabă lumea ce faci, așa răspund Arăt bine ce faci? dat bine. Și mai ai aia cu ce faci? Bani. Da, Înțelegi? O răspunsuri clase, ce, da. <laughs> ce faci? Bani. E, și că să e nu i spui niciodată Neva, Eva, Eva, Eva unui partener, cred că ai luat în greutate. Mm. Cred <laughs> că... a big no-no. no, și mai gravă pe care poți. să Cred că ai luat în greutate ca personalitate. Cred că ești, uh, deja ești uh, un... Uh, Lași urme mai adânci în sufletul. Ești un contabil greu în istoria contabililor. <laughs> Înțelegi? Sau depinde. Pe mine mă scoate din sărită întrebarea iarăs cumperi pantofi? Pe bune? Da, ce în capul vostru când ne întrebați asta? Bine, nu, în, uh, bine noi în, în stupizenia noastră da, facturi? Probabil întreținerea Și altele gen Rechizite pentru copii Mă rog, mai multe, dar Într-adevăr, da. sunt pantofi și chiar nu mi se pare mult Să-ți iei șapte perechi pe lună, remețan? Pe bune? <gânt> Ăștia de când e aici? Practic zici că sunt făcuți Din niște șireturi Spune-o, sunt din muncă transpirață și de soțul ei Cu ce Ce mai, de rămas, cea mai rămas cu sudoarea soțului exact. meu Și cu ce mai rămas dintr-un cal după ce s-a făcut un salam pe bune, deci asta Adună este pantoful tău Mâine dimineața, ne întoarcem la Radio 21 după Fix Reme la Fix so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 Primăvara aceasta, toate drumurile duc la Metro. Până în 31 mai, te așteptăm cu oferte incredibile. Ai 5% discount la toată gama de articole Fine Life. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Exclus zahăr și ulei. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Metro. Împreună de 20 de ani.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 Cele mai hitori, Radio 21. Una, ce faci, mă auzi? Mă aude cineva, mi-a fost dor de vocea ta, m-am trezit, stau un pa. Ai încă nu Ca atunci când cât când ai plecat. radio am avansat că va fi soare în curun. Și o piesă ce întrezește.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 Now I need someone to breathe me back to life Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it hard to laugh If I quit calling you my lover Move on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 de distracție. Hello din nou, dragilor! Este ora 10. Reme sunt eu, revin cu superhiturile. Deocamdată Alexandra Gavrilă ne aduce știvile. Nața bună, Reme, nața bună tuturor! Ziua de luni ne aduce temperaturi de vară, dar și vreme instabilă. Vor fi averse azi în regiunile intracarpatice și la munte. Maximele se vor încadra între 23 și 32 de grade. Pe litoral e mai răcoare. În București se vor înregistra 31 de grade Celsius. Cerul e variabil. Acum posibil să deschidem umbrelele din a doua parte a zilei momentan sunt 26 de grade în capitală au avut loc negocieri între sindicaliștii din educație și ministrul muncii. Asta după ce la discuțiile de sâmbătă sindicatele au respins propunerea de creștere a salariilor cu 5% de la 1 ianuarie 2017. Liderii sindicali spun că decalajul dintre salariile profesorilor universitari și cele ale debutanților sunt prea mari, iar propunerea de 5% este prea mică. Sindicaliștii spun că nu renunță la marșul anunțat pentru data de 1 iunie. Ei au cerut executivului ca și profesor să primească majorările salariale din acest an de la 1 august, la fel ca și angajații din sănătate. În Brahova, polițiștii cercetează dacă podețul pietonal care s-a prăbușit ieri în comuna Plopo a fost construit legal. Accidentul s-a produs când membrii unei echipe de campanie electorală încercau să-l traverseze. Zece persoane, între care o femeie însărcinată, au ajuns la spital cu diverse traumatisme. Două dintre victime au rămas internate. Continuăm știrile. O femeie a fost atacată de crocodil în apele unui lac dintr-un parc din Australia. Echipele de salvare o caută de mai multe ore. Victima s-a aventurat să-n cu o prietenă târziu-noapte potrivit autorităților. Rănită, cealaltă persoană a fost transportată la spital. La București va fi inaugurată astăzi monumentul dedicat luptătorilor din rezistența anticomunistă. Amplasată în piața pre... Amplasate în piața presei libere, aripile stilizate din oțel inoxidabil măsoară peste 20 de metri înălțime și cântăresc 100 de tone. Ar fi o lucrare grea din punct de vedere tehnic, potrivit sculptorului care a realizat-o. La inaugurare vor veni personalități din țară și din străinătate. Și ultima informație din sport acum, după remiza cu Naționala Congoleză,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 Manuel Riva cu Enelie Și chiar acum Duke Dumont Ocean Drive, 10 și 4 minute Arată ceasul, zi de luni ușoară